Mycket lissning. Jag är sjuk igen. Det är väl ändå charmigt att jag är. Visst. Ja. Det är väl det är. Det känns som att det är något som går nu. Det har varit liksom, jag tror inte vi har varit alla kollegor på jobbet en enda dag sedan. sportlovet typ. Känns som. Det har varit folk hela tiden i perioder.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 Ja förutom när det var corona då Det var ju jättekrångligt att vara jag under corona På riktigt Men <skratt> det, <skratt> det Du vet det var så himla lätt att vara alla andra <skratt> Under corona <skratt> <skratt> Nej det var det fan Det var det som hade känts i den tidperioden så... ja, Vissa människor där nog ganska lätt att Folk som inte så alltså byggde på det med social interaktion och så, De hade nog Alltså det fanns ju alltid en väg ut sa, Nej jag, är lösning, jag kan inte det här är Alltså så eller hur, det det eller finns hur, kanske nej. någon som är nice men, men de flesta tror jag hade det jag ganska tufft tror jag. Ja, ja det var William dumt Minnes. sagt Ja men, <laughs> det var jättedumt sagt Men däremot så, så Så är jag ju liksom inte hemma Men jag inser ju någonstans Nu när jag är sjuk igen Jag tror jag var sjuk för fyra veckor sedan Och då var jag ganska så rejält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 Du borde göra. Ja. Jag borde sova tror jag. Eh, men jag har ju så svårt med det med. Eh, så att eh, någonstans <laughs> så kommer jag ju att jobba hjälp mig. Det är väl bara eh, det är väl ödesbestämt någonstans. Jag tror att det är det som förenar oss. Att vi är en av många saker. <laughs> där, men vi vet att det är som jobbet som kommer att bli en, en liksom barn av andra dagar. Mm. Så är det. Jag tänker verkligen att det får man bara... Se det ljusa sidan av Ja, <laughs> det är väl livet Det är som du säger, det är en vecka kvar det lov, det kan man ja. också njuta av faktiskt Det tar man sig igenom mm. Tänker jag, fyra dagar Det går att se ljuset i det tunneln. Så är det Så är det mm. Men det är fyra dagar där jag jobbar Sent två Ändå härligt uh. Jag vet inte vad jag har egentligen för dagen för mig. Ja, jo, kanske Vi får se för ja, <laughs> eh, men vad har du haft för det i veckan? Eh, I veckan, alltså det har varit nationella prov, de börjar nu, jag, jag, har mm. ju, jag lever år 26 i år, mestadels, inte bara men mestadels Så det är mycket fokus på det, eh, det har varit spännande, Jag har pratat allt om liksom eh, förberedelser och liksom förväntningar kontra liksom hur det blir sen och liksom eh, självvillig och så Men det fungerar bra, vi har haft ju Superbra samtal med nästan alla elever Om det, och du vet också riktigt om att det går att jag har läckt och så ser man, de är ju så sköna För att de kommer visa det Och så ser man så här det här är helt orimligt i en helt annan struktur, det kan omöjligt vara samma frågor Och så pratar mm, man okay. om dem Men man tänker det är skönt att de får upptäcka det själv så man så här, Men det kan ju vara så, men det kan ju också, kan också vara någon som lurer nej, nej, nej, nej, nej, det är sant, jag lovar, jag lovar det är sant, Min kompis sa att det är sant Ah okej okay. Och så kommer min, in liksom, dag två, när de här proven Som syns var jag här, Och så ser de att det här är helt andra Det finns ju inte ens närheten av liksom Det är inte samma struktur, det är inte samma någonting överhuvudtaget Så efteråt såhär, ah men hur var det Nej det var inte alls samma Ja ah, det var säkert nionast prov som jag läckte. Va? Nej det tror jag inte heller <laughs> Trust men när jag ser att det finns inga naturliga prov som ser ut på den här strukturen Som Det du visar här Det är liksom inte ens Ett svenskt prov utan det är någon annan som har liksom gjort en jätteful Kopia typ Mm. I alla fall, så är livet ibland Man får mm -hmm. liksom ta de grejerna som kommer till den Och göra det till undervisning Det är en nationella prov Då är det så. Här, ja men då är det 50% Att det är någon som kommer liksom Få att de har kommit på någon stor räcka typ. Och de är då så att de inte liksom Så att de ska, Haha, de ska ju fuska utan Så att de blir upprörda för att det blir typ. Men men Ja, jag vet inte man, man får de puckarna man får och så gör man undervisning av det Vissa dagar är det så Vissa dagar har man planerat någonting väldigt bra. <laughs> Båda två gångerna. Så liksom, gör det väl folk bättre i alla fall. Då får man väl gå hem och vara nöjd. Typ. Eller, hur, eller hur? Jag tänker att det ja. är ju väldigt mycket. Nationella provstäder. Jag har undervisat. haft lektionen. Så blir du bättre på PM. I denna veckan. Det är ah, en, den... Klassiker. Ja. Det är lite <laughs> eh, eh, hur? Och framförallt har, har jag brutit ner det. Jag försöker liksom att analysera deras övningspem. Och det är faktiskt en av fördelarna med den här nya tekniken som man kan göra med AI och sådär att man kan lyfta ut fel som elever gör, och sen så ber dem analysera och säga finns det några gemensamma nämnare här som vi kan ha. Liksom? Och, och som, som jag vet ju vad jag tycker, men också få hjälp mm. att se liksom, samband på ett sätt. Så det gjorde alltså, jag. Det är så kul det du ser just med tekniken. Hur det funkar. Jag har ah. ju lektioner där vi tränar nationella. Och mm. det gjorde jag för tre år sedan också. Och sen har jag varit med lite grann på det de senaste åren. Men nu igen det är jag som håller i det. Vi använder väl detsamma det digitala verktyget. Digitalt lärarmedel som heter Magma. Jäklar det var mycket bättre det har blivit bara på tre års tid. Alltså, det var bra förut. Men det har så himla mycket bättre just det här. Att kunna liksom anonymt kunna ta fram olika lösningar. Få hjälp av att se hur många variationer finns det. På den här uppgiften. Mm. Då sitter inte en, en timme så gör har med tätteprovet. Och sen vi 20 minuter nu går igenom det är liksom i realtid kan gå igenom Det de just har skrivit och kunna visa så. Här, på p4 finns det tre olika sorters svar Kolla på med 3. vad är bra med dem Och man får hjälp med liksom, att analysera väldigt. Kolla på de 3 tre alternativen De här är bra, den här är extra tydlig Och man kan koppla upp allting på skärmen För att allting är liksom precis som nu Så att de, det är ingen som blir liksom, uthängd Utan man kan prata eh, Gemensamt med dess uträkningar Och alla är okej okay med det Och det blir liksom, ja men det är så jävla kort. Vad man kan göra med teknik när det understörjer liksom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 Eh, med magi och trolleri eh, Av jättehög klass Han trollar ju som en jävla gud Ja, så roligt eh, Och så fint att han bjuder Sin gamla fröken i svenska Du, verkligen Det finns ju något med det Du gör det verkligen ja. eh, Så är det Ska vi rulla igång den här podden Du, jag tycker vi kör på det, det är dags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 och pratade, mm. om det var tre år sedan när ChatGPT gpt var ganska nytt. Och alla bara tänkte, wow, wow, allas kommer att fuska liksom. Då när det var precis mm -hmm. helt nytt så var han och pratade. Och det var ju precis när det liksom um, var i start. Så, så då började vi titta på det här. Och sen har vi liksom, eh, så, så i, i augusti så, så hade...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 <laughs> okay. Kommer du ihåg, IT digitalisering ah, ja. 2011 ah. Det kommer lösa allt Alltså de här killarna som har kommer in och bara Wow, kolla den här appen, vad den kan göra Kolla fräcka grejer Den kan, så, den kan rita grejer Eller datorn är god cool eh, Jag var på många sådana grejer Var inte du det, 2011 När mm. allt skulle liksom Ja. Eh, ah. <laughs> mm.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 så om ni, oh, okej, ni är av svenska. Det är ändå ett steg framåt i Att närma sig fokus på undervisning Ett litet, litet, litet steg framåt Men det är ändå ett steg framåt Att prata om undervisning för teknik Eller hur, Eller men det är liksom Så att vi kände, det var väldigt viktigt Att vi höll i det Så vi höll i det, vi liksom höll Aha, det Som liksom att man fick eh, titta på och, och fundera snarare kring Vad kan vi använda det här till Och vad finns det för risker Och vad behöver vi för förhållningsregler Och för förhållningssätt till det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 Men vad får det Aha. för effekt för eleverna Det är en väldigt viktig pedagogisk diskussion att ha. Och det räcker det ju inte att någon Säger det utan det räcker, man måste ju få Den insikten någonstans ja. Så det här samtal ja. Och de här samtalen Har då tagit ett år Arbete Och nu, vi har fortfarande inte tagit Vi har nu En, en riktlinjer och förhållningssätt För användning av AI På Skiljersgymnasiet Eh, mm. Vill du att jag läser dem? Ska jag läsa dem? Ja, men berätta lite igen om det till rubriken. Ja. Ja. På skiller ska värna vid lärandet och se hur AI-verktyg både kan underlätta och försvåra denna process. Vad tänker du? Innehållet bra. Språkligt lite. Ja. Min innehåll är bra. Ja, nej, då är det min. Ja. Bra i Nej, men eller hur? Ja, språkligt vi får vi diskutera. Det är inte klart, det är inte taget. Mm. <laughs> men det kan underlätta, det kan också Ja, precis. Aha, aha, precis. Eh, det är den aha, undervisande mm. läraren som avger när och på vilket sätt som ett AI-verktyg kan och bör användas i undervisningen. Där målen för undervisningsmomentet är styrande för i vilken grad tillämpning bör ske. Det är alltså inte... Uh, AI i sig får inte bli ett mål i den vanliga undervisningen om det inte är AI-undervisning. Liksom. Mm, nej, jag förstår. Jag tänker AI-verktyg, digitala. Verktyg. Alltså, det är liksom hur man bedämner det, tror jag, man kan inte vara framtidssäkra För det så här, kommer det finnas verktyg som inte har någonting kopplat alls till AI? Nej, det kommer inte göra. Utan mm. det är fråga att det är lärarsköter som väljer vilka verktyg som, som man använder i undervisningen överhuvudtaget. Eller så. Det ja. tycker jag är liksom, en självständig inställning. Sen känns det också så här för, Ja, men samtidigt så tycker jag det ska finnas en generell för förväntan att vi ska ta till oss nya verktyg. Så. Jag har inte varit okej okay med lärare som säger, de här verktygen här jag på 90-talet så du fortsätter göra det nu. För det passar mig förut. Det tycker jag det ingår i en lärarens mandat faktiskt. Eller hur? Eller hur? Men det är liksom lite förutsättningen här. Eh, någonstans. Att vi har ju fått dem av vår förvaltning och de förväntar sig att vi ska använda det. Mm. Men det är jag ändå, den förändringen tycker man en annan Men mm. jag ser inte att texten är dålig Men jag bara tänker att liksom mm. Man har inte fritt mandat ändå Även om det ska vara läraren som designar undervisningen I det som ingår och välja vilka vägtyg som passar när mm. Men också att man behöver tänka efter liksom Vad är, det jag, vad, vad, vad är mitt undervisningsmål någonstans eh, Men det behöver man ju alltid tänka eh, Läraren kan Och här är en sån här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 Eller hur? För att undvika det här, kolla jag gjorde en, jag, jag skannade in matteboken och så gjorde jag, eller jag skannade in den här texten. Och nu gjorde jag en övningsuppgift och så blir den på 3 av 4 och så har man inte kollat den, tänker det jag. Det är lite tydligt men liksom, vad är referensmaterial och vad är liksom viktigt då? Det är ju alltid bara att det ja. extra material för den som vill liksom läsa mer, eller för den som mm. vill liksom ta igen, eller för att läsa färg och sånt. Men, men i sin informationsstruktur behöver man tydligen säga Det här är kärnuppgifter som alla behöver kolla på Och det här mm. är det som finns liksom runt omkring Det tror jag är riktigt? Mm. Nu kommer den luriga Lärare som använder AI-verktyg för att skapa undervisningsmaterial och examinationer Bör redovisa hur verktygen har använts Ja, det ingår väl i något sådant direktiv Det tror jag man måste göra Eller hur? Tror du att vi har diskuterat detta? Tror du alla var överens om det? Det tror jag inte spelar någon roll för det bestämmer du <laughs> Man får inte använda AI Utan att liksom berätta att det är AI Eller hur Man får inte det, man får inte använda AI Utan att säga att det är AI Men samtidigt så, så, så har det liksom eh, Det har blivit en diskussion eh, Men det där är en viktig diskussion att ha Vad är eh. kontroversiellt Eller vad är liksom konflikter där? Jag fattar inte Nej att man vill Jag vet inte man vill kunna ta Att man, man känner, känner sig lite avslöjt ja, ja men precis men Jaha men hård. någon tycker det är dåligt Ja, ja säkert mm. Det är ju liksom Att, en sån äh... jävla gammal perspektiv Du kommer ju ha några mm. unga människor som tycker så Ja vad dåligt ja, äh, ja kanske de här liksom De miljömöppmänniskorna men, men andra äh... människor kommer ju bara säga ja, okay, Nej vänta lite nu Jakob Hela min skola, alla mina elever på min skola Tycker AI suger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 det är bara AI. Ja, alltså, kritiken, bara för med Kritiken mot som, som många människor, framförallt de som bygger miljön och så, Det är ju liksom den enorma datakraften som går åt för att driva stora AI-tjänster. Och det mm. påverkar liksom elkonsumtion och liksom snabbar på klimatförändringar. Och liksom att det är en så stor, eh, stor del av vår gemensamma liksom, elkonsumtion som går åt till att driva datacenter. Men det är liksom så här: som att, att vi borde stänga av internet för att det är liksom som att släcka lamporna när man går ut i ett rum. Typ. Det funkar ju inte. Alltså, liksom, Mm. Det finns argument mot, för och emot det också, naturligtvis. Sen, bara i det innehållsmässigt kvalitet Nej, det är det bra eller inte? Nej, fine Där finns det noga människor som kanske har, liksom de som har använt AI mest, måste jag säga igenom. Det finns ett uttryck AI-slopp, alltså AI-liksom skräpte, typ. mm. som är så bara skit, liksom bara för att det är så här: Bajs som, av AI som är dåliga, som bara, bara Det är liksom inte en bra kvalitet, det är ingenting hållbart, det är som liksom engångs, liksom plastartiklar som bara går sönder. Du vet, typ. sådana grejer. Typ. Mm. Att det är liksom. Men bara så här, fan kan vi inte bara rikta besikt liksom För den, den känslan kan man ha I relation till liksom Mediagare också men Ja och ju av... själva När AI blir bättre och bättre och <hör> <hör> För att de AI-verktygen de ser är, är ju en helt annan Verktyg än de för själva använder Så, så det finns ju massa skitbra AI-verktyg I bakgrunden som är för professionella syften Som inte har den nivån Av skräp liksom.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 Övrigt är att betrakta som fusk. För det måste stå med. För vi kan inte fuska. <laughs> mm. Nej, men det kanske är för vår märkning, Men det betyder ingenting Nej, och eh, eleven kan. Men, och den här sista är ju på ett sätt viktigt. Eleven kan. Och nu handlar det om våra AI-verktyg på något sätt. Men lärande till fokus: använda AI-verktygen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 Mm. Att lära dem. Och, och hur gör vi det när vi knappt kan det själva? Ja, men det är en klassisk fråga. Mm. Men, men sådär, hur, hur organiserar vi det ansvaret för lärandet? Det är det jag tycker är intressant, intressantare. Eller hur ja, alltså, kan du jag... själv, det inte experter själv, det är ju liksom bara konsistensen på lärandet.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 Vi vet ju li väldigt lite om Hur eleverna använder AI-verktygen På våran skola Vi kan ju anta, vi kan läsa artiklar På andra skolor Men vi vet mm. väldigt lite om våra elever Och då fick vi ett mejl Från Chalmers Och mm. två, tre studenter Som frågade Hej, får vi göra en undersökning Om elevers lärande och AI Och vi bara, eh, oh. ja Kom och gör det nu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 Sina mm. lärare på Chalmers som, som är liksom, de, bli, de blir obegripliga. Att det blir liksom det här ett språk som de inte riktigt förstår och som inte, de fattar inte riktigt sammanhanget och att det har ökat. Alltså mängden text på uppgiften har ökat och att de känns uh. liksom AI-konstruerade på ett sätt som inte är bra. Alltså att det är en kvalitetsförvirring där. Mm. Eh, och det ska de då kolla på våran skola och de ska också kolla... Eh, hur eleverna ställer sig till den här AI-strategin och vad de vill lägga till Och lite sådär Eller AI-strategin eller AI-förhållningssättet helt enkelt mm -hmm. eh, Och vad de vill förändra Och jag är så himla glad mm. Över det Ja, och jag, tror jag det? Liksom forskning Är det bästa som finns När det finns äh, forskning och forskning Men liksom, äh, Utvecklingsarbeten som är kopplat till universitetet Det blir ju så mycket bättre då. Det är ju värsta superlyxen, fan vad kul för er Hoppas att det blir någonting som måste gå ha nytta av Även för andra men, men jag tror absolut att det kommer att vara nyttigt för er Eller så. Ja, Och jag tror ju egentligen att alla skolor behöver ha det här samtalet För även om vi sitter här och pratar om det Och vi hade, gjorde en film som alla elever fick se Om de här verktygen för att alla skulle få likvärd utbildning Den filmen ja. gäller ju inte längre Vi gjorde den i november nej, nej. Men nu är det ja. nya verktyg så att, Och det är ju bara en sån sak är ju lurig liksom, hur tar vi ansvar för att alla elever får en, en kollektivt bra gemensam digital kompetens att stå på? Det är en jävla det är det liten Det en som är bra om det fanns eh, studiedokument om, <laughs> om det fanns lite mer liksom, Ja, eh, Jag kollar efter för skogs AI-strategin, eh, den, AI den nu i februari, den färdiga AI-strategin, den är 24 sidor. Skolan mm. omnämns fem gånger En gång i temmen högskolan Och fyra gånger i temmen i liksom, högstadiet gymnasium. Eller, eh, och mm. det är ansvar man har för att lära sig Lite om digital kompetens i högstadiet och gymnasiet Specifikt Men resten i mm. grundskolan absolut ingenting <laughs> Inte överhuvudtaget Och det är ändå den enda riktning vi har fått på tio års tid Faktiskt sen 2016 Så är den enda riktning vi har fått från startetag på tio års tid Fyra ord eh, I ett dokument som inte ens Kommuniceras till lärare Utan det är för att man måste ha med det i, för att AI-strategin hade som uppgift att prata om kompetensförstärkning Och då inser de att skolan måste vara med på det hand Man kan inte prata om kompetensförstärkning och inte prata om grundutbildning Och därför så finns det med då de fyra gånger på 24 sidor <laughs> Och det är den enda start i vi får Det är ju inte att det finns gymnasieskolor som är solidariska och delar med sig så som ni gör mm. Men alltså det är så jävla pinsamt Att det är så vi utvecklar liksom, skolan i Sverige att alla ska upptäcka sin egen jul. Så hittar ni ett kordhjul som kanske någon annan kan inte hit av. Eller hur? Men sen det så måste vi också. Det hade ju varit fint om man hade fått liksom så här. Det här säger forskningen om det här just nu. Eller att man fick mm. någon form av någonting. Att förhålla sig till. Mm. Och att det sen blir en implementerande samtal. Mm. Nu har ju vi ett implementerande diskussion. Utifrån vad vi tror är käckt. Men jag menar vi ja, är ju bara gymnasieskola men... Och det blir ju liksom det, alltså, utifrån, alltså vi har ju Med allt vad det innebär Även om vi har läst grejer Så är det ju ändå med allt vad det innebär Det är ja, ju ja. otroligt Nej, men att vi ser, mycket Kolla på liksom hur utbildningsdepartementet i Finland Kommunicerar till lärare och skolor ja. Och jämför det med hur man kommunicerar det här Det gör vi precis så, man förser, Här är liksom i stödmaterial, här är en forskningsöversikt Som kommenterat Utifrån just här, ja, det här som grund När ni pratar om hur ni liksom utvecklar eran verksamhet utifrån den här forskningen som finns här. Det är ju det mm. mest professionella samtalet som finns. Och den, den dialogen finns inte riktigt mellan skolor. <går> Utan det får man läsa det själv. Och jag är avslöjad nyhet att jag hoppas att det blir någonting kort. Jag ser fram emot att få höra mer när de här presenterar sina resultat. Men man blir ju lite rädd att det ska vara liksom en sån unik händelse att ni har det i samtalet. Det borde ju vara okay. jättebra. Ah, ja, men typ, vi pratar om det här. Med... Ja, ja, det är väl alla. <går> alltså, liksom kul för er. Det, liksom, det borde vara så så vardagligt samtal som typ säger Vem tömmer kaffemaskinen Eller typ, vem tömmer typ. Det borde vara så vanliga samtal Även det här egentligen Men det är inte det, det liksom har häftigt att ni har satsat på en utveckling som inte finns någon annanstans Liksom så. Och Nej, men det, det, finns är, det, annanstans, det finns säkert någon annanstans Det finns inte någon annanstans Men det jag tycker är ju när man ser man, man kan ju liksom se Just det här att vi behöver ha samtalet Är ju för att när man sitter med de här AI-verktygen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 Mm. Okej okay, Karin, vi ska gå vidare Jag skickar en bild till dig nu Som du får lägga ut på vår Instagram Så att om lyssnare vill se den här bilden Så ska de antingen få här det beskriva det om det är stund Eller så får de gå in och kolla på Instagram Nu har du en bild i chatten tror jag Beskriv direkt, vad ser du? <här> jag ser eh, eh, Trumps fru Meliana heter väl hon eller vad fan ja. heter hon? Ja. Melania. Hon... Ja. Mm -hmm. Melania, förlåt. Hon står framför stora dörrar bredvid en robot. Det är amerikanska flaggor. De går precis lika. Bara. Roboten är väl... Nej, det gör de inte. De går spegelvänt på något sätt. Ja, det är någonting... Med... Äh... Där är... Hon gör inte himla mycket på offentliga och Hon liksom är inte så himla som. First Lady och det, det är väl upp till henne Men hon var förvärd för ett AI-toppmöte I Vita huset för några dagar sedan Och då gjorde ett stort nummer av att posera Tillsammans med den här roboten som heter Figure 3 eh, Och det kommer från ett företag som heter Figure AI vi ska, prata om robotar, vi ska prata om robotar och AI tillsammans Och det som gör att den kopplingen kommer in här Är att hon höll tal om den här roboten Som du ser bredvid Och pratar om att det här är framtiden för lärande i skolan Det här är liksom den framtida läraren? Varsågod. Det är på riktigt men, som man pratar lite. om. Den framtida läraren, är det han som står där som är en robot? Ja, det inte hon. Utan det är roboten. Det kan man ändå komma överens om. Att det är liksom, ja precis. Ja, men, någon av dem är, är, är det framtiden Nej jag fattar vad du menar. Jag bara jävla dig. <laughs> jävla Jakob. Den framtida läraren är inte Mel Meliana. Trump, Melania, Trump, det är en robot Melania, naturligtvis Jag har döpt om henne Det spelar ingen roll, hon kan äta vad hon heter Det är helt orelevant för det här. Poängen är i alla fall att det är, Här är en robot som har tagit fram för industri Och för eh, vi, Så kan inte Alla olika saker inom företag Och bygga saker och liksom jobba i industrier Och kan liksom hantera saker som ska vara Ganska mänsklig, det ser ut som en människa Typ mm. Och livs som en AI som är framtaget av ett företag som gör just då alltså AI till robotar Och det är en del som jag tänker att vi ska fokusera på För att liksom AI är ena halvan Av det som driver samhällsutveckling just nu Och den andra halvan är robotik Och de två mm. tillsammans, det är då det blir liksom riktigt coolt Och när vi pratar lärande så pratar vi ofta om liksom AI-sidan För det är ofta liksom verktygen Och tjänsterna vi behöver liksom Det är verktyget som jag berättar om som hjälper med I realtid när du ser elevernas uppgifter Så jag, nästa sekund kan man säga, kolla på De uppgifterna, här ser vi vad vi kan se för mm. att det hade behövt en timmars liksom, analysarbete Och sen två veckor senare När det var nästa lektion Kommer du ihåg för två veckor sen Då räknar du det här, det här kan jag se det ut, det Det var inget fel Men du kunde följa upp det direkt nu det, det är som AI-powered Men i alla fall, och, och, och, Jag vill testa det lite i det För mm. hur de, de förklarar Hur den här roboten ska förbättra liksom, lärande Så vi är inne mm. lite på samma tema som du pratar om nu Men vi ser mm. liksom spola framåt lite In i framtiden och framtidsspanar lite Och tänker, är det här någonting som skulle kunna vara en grej så såklart, först blev man såhär, nej Den här fina plastiga roboten Det är självklart att den är inte den kommer ersätta en lärare Det förstår vi vilken människa som helst Och det var också så, exakt alla människor Utanför det rummet reagerade När, den här sprit, när det här sprids Lärarefack i USA som bara, nej Och massa människor som bara, nej Och massa föräldrarorganisationer Som bara, det där är den värsta mördrömmen Vi kan föreställa oss Så vi går för att inte göra någonting offentligt Till att liksom göra en grej som borde vara ganska neutral och få jättemycket skydd för då är det ju någonting supertragiskt i det. Men, men poängen är vad vi ska ta och kolla lite på och säga: Okej, okay, vad skulle det kunna bli då om vi liksom i, leker lite med själva tanken då? För det hon pratar om med den här roboten, den här ai -lärar -grejen, som kan liksom vara en robot som är liksom styrd av AI för att tänka kunna ge det svar. Eller så så. Mm. De menar upp att liksom framtiden för utbildning. Är inte bundet till en specifik plats. Utan det kan ske var som helst. Det kan ske i hemmet, det kan ske på bussen. Det kan ske liksom i farten. Man behöver inte vara fysiskt i en skola. För att liksom lära sig saker. Och det är en grej som kommer att förändra villkoren för lärande. Om vi bara passar det här. där. Eh, först och mm. Vad tänker du om det påstående? Jag tänker att det är ett påstående av sin tid. Med individualism. Och, och eh, liksom att vi vill ha eh, liksom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 och, och ja. allt vad det nu är Du kan nej. Det, det. Ja. Ja, ja, det, nej det är inget som är att man måste ersätta Liksom hela skolupplevelsen Med en individuell grej Men att det finns individuella komponenter Där du inte längre måste följa samma takt som alla andra Där du inte måste följa samma ram som alla andra Där du kanske liksom lägger till extra Jag vill lära mig mer om det här Eller jag vill liksom fördjupa mig mer i så, så. Ett verktyg som har tagit liksom världen I 15-20 år sedan Det är, 15 års tid, 20 års är typ Duolingo exempelvis Vad det med språkundervisning det är inte att bort språklärare, men det är inte möjligt för liksom en tioåring som vill lära sig grekiska. Om man har liksom grekiska föräldrar, eller man har liksom, du brukar åka dit på somrarna, jag tycker det är kul. typ Den sortens mm. lärande, att det också kan liksom möjliggöras. Det finns ju någonting i det som kommer från digital teknik, och som kommer från liksom AI-verktyg. Och som man kan tänka sig, om man hade lagt till en nivå av robotisering, vad hade det varit så För ganska mycket av, av lärandet, även det traditionella, som är knutet till skolan, är också såhär, nu ska du gå hem på eftermiddagen och lösa de här uppgifterna själv. Eller hur du ska hantera det här och där själv. Mm. Och, och de bitarna kan man ju tänka här: där kanske det behövs stödstrukturer. Alltså folk som springer ut och mm. har liksom jättemycket mm. lärarstöd under dagtid. Sen ska du bara gå hem och lösa en andra halvan själv. Eller liksom andra bitar själv. Det, där kan man ju tänka att det finns en utvecklingspotential, eller så, som inte behöver innebära att vi tar bort någonting. Att du ska inte komma hit, nej, där, utan du hem, ska bara vara där. Och det kanske finns någonting som är lite farligt när man säger här. Ja, men liksom, kan du lösa det mer hemma, så behöver vi inte inte komma hit. Alltså, För det kan finnas något negativt i det som vi måste navigera, det tror jag på. Men just som du säger, att det ligger i tiden: individualisering, tillgänglighet, effektivitet. Sådana värderingar har inte liksom det var ingen som pratar om det när man skrev LG80. <här> det var ingen Nej. här som sig om det. Så det är verkligen kommit med tiden. Och, och, och det de pratar om är liksom såhär Man kan läsa så himla mycket mer Med och med där. det är det som återkommer I det här de pratar om Och det kanske egentligen är så såhär lite sparken och öppna dörrar Egentligen, om man vill problematisera det ännu mer till För det är att det är klart att man lär sig mer Av att få liksom Individanpassade uppgifter, eller man får liksom Direkt feedback eller så Direkt när du är upp och uppgift veta, är det rätt eller fel Eller ja men de här tio glosorna Behöver repetera på en gång till Eller de här är redan klara, de kan väl lägga undan det är klart att det kan göra lärandet bättre, det vet vi ju liksom. Av de senaste 10 åren har vi inte all digitalisering men liksom den digitaliseringen som har varit framgångsrik. Så vet vi att det är ju ändå steg framåt som vi inte vill liksom backa tillbaka. Men om man ställdigt funderar på liksom, vad händer med liksom, för idag är det så att en ganska stor del av skolan handlar om, om den fysiska byggnaden. Och det sociala samspelet men också så här den vuxna läraren som är det. Du, du var inne på det förut. Hur ska vi lära ut om det här om vi inte själva vet? Eller <laughs> det, det Att liksom, det finns något med kunskapssyn som är det så här. Här en äldre generation som förmedlar vidare till en ny generation. Och vi är liksom de bärarna av det. Det är fortfarande ganska mycket av vår kunskapssyn. Vad kan hända med lärande om mer av det. Som även sker i skolan. Inte krävde en vuxen som gick före dig och visade vägen. Det är en fråga jag vet i. Vad tror du om det? Ja, jag förstår det. Men... Jag vet inte om jag tycker om den. Eller förstår du? Ja. Alltså så här, jag, En vuxen som går för och visar vägen. Det finns ju någonting. Mm. Alltså så här. Eh, eh, eh, jag, jag tänker ju så här: att eh, en del i att vara lärare, en del av tjusningen i att vara lärare är ju att man också lär mm. sig åt andra hållet. Jag lär mig om den nya generationen genom att jag, mm. vi är ju experter på.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 Alltså, det är, alltså det, är ett, det är det är ett negativt laddat ord, simpelt på mm. svenska. Att förklara mm. det för en 16 åring är nästan omöjligt. För de tycker att det betyder enkelt. Och jag bara, mm. nej, det betyder inte. Du kan bara Om du säger att ett simpelt hus, då är det fallfärdigt, det är ett mm. ruckel. Men ett enkelt hus kan vara elegant. Och det går mm. inte att förstå, liksom...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 Och att när det då inte ska vara att den vuxna vet unga människor mår ju bra av att ha en vuxen som vet Jag tycker ju om Men dem det, Jag minns... det, behöver, det behöver inte vara den vuxen som vet Det är som sak som att det inte finns en vuxen som vet Men liksom om du tänker så är det för en ganska lång tid som så att liksom, skolor har fungerat och att det enda lärandet som kan ske är det som de vuxna vet om och har att förmedla ah, Att det har varit liksom en plastkall faktiskt i hela den liksom, i hela den strukturen och, och det är klart att det har funnits folk som har hittat kunskap någon annanstans där. Från det att vi liksom började ha böcker i skolor så har det ju funnits liksom andra vägar också. Men det har inte varit den breda motorvägen till lärande, Det har ju varit såhär, ja, läraren berättar det här, det har jag lärt mig. Typ. Och det är du bra på, det du förmedlar, det du är bra på. Och har du en kollega i är bredvid som är sämre på att förklara grammatiken än vad du är, för att de är inte samma grammatiknära som du är, så kommer det att påverka de deras elevers lärande liksom.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 Men då förlorar man ju också Den här relationsbygget. Då. För det vill man ju inte heller. Man vill ju inte bara ha experten, man vill ju också ha relationen. Nej. För det är ju halva grejen Det är ju naturligtvis tror jag. Det tror jag verkligen. Mm. Att det ja. men jag tror verkligen att det är relationellt vi kommer kunna ersätta. För jag tror att det kommer bli så knäckiga i hjärnan att man tycker det är kul att ha relationen med robotar på det sättet. Jag tror inte vi kommer ha liksom det som en normal baseline -nivå. Det finns det galningar som liksom blir kära med sin AI och så, jag förstår det. Men, men det är liksom. Det känns som att det är, är avstickarna Mer än liksom en Normalgruppen om man ska vara så Så där tror jag verkligen att vi ändå kommer liksom Ha, ha behov av köteblodlärare också Men att ha ja. en, Om man tänker så ett lärarsystem Om man tänker två lärarsystem då man jämte en robot Som liksom kunde liksom Antingen så här att förklara för att det här, oh, den där eleven som behöver samma förklaring 17 gånger Robot varsågod sätter med en här killen. sätt Sätter med Karin så kan du förklara Eller liksom någon som det finns tillgänglig Eller så är det med det finns jo, intressanta tankar i det. Jag tänker ju lite på den här boken som du... Som du jag tror att jag har fått den av dig, eller så har vi bara du sagt att jag ska läsa den. Som inte är klara och solen. Någonstans mm. sitter jag och tänker på den hela tiden nu. Som är skriven av Ishiguro, vad heter den? Eh, Nobelpristagaren. Eh, en helt eh, fantastisk bok som man absolut ska läsa. Eh, mm. Jag tycker det är hans bästa, om jag ska vara ärlig. Av dem jag har, om inte återstod den av dagen Kanske är ju bra också ja. eh, Men Never Let Me Go till exempel Tycker jag eh, håller ända fram till sista Fem till sidorna <laughs> Bra sidospår Men absolut gör det med ja, mm, men, ja, ja, men jag är ju fan litterat, Jag är ju hopplös Men eh, Clara och Solen <laughs> handlar ju om detta Där har de ju det, eh, ja, Där har ju alla en, en robot som går vid sidan om en en, en, en, en AI-vän. De är nog med att aldrig någonsin benämna av robot eller så. Men, mm. men det är ju det, det är praktiken här. Men det handlar ju framförallt om det emo emotionella och det sociala. Och liksom det handlar om att ha en, en, en ledsagare en, liksom en vandringskompis på vägen. Så. Mm. Att det är med den funktionen mer än när man säger förklara andra liksom, ekvationer för mig. <laughs> men, men, men det är klart att det, det är en del av det också. Jag håller med dig mm. naturligtvis med att det är jätteviktigt att värna om. Och det tror jag att Trump riktigt förstår sig på, eller bryr sig om, när hon står och liksom poserar lite kort med en, en k ai robot men, men liksom, att värna skolan som social plats tycker jag är jätteviktigt. Att värna skolan som en demokratisk arena är super, super viktigt i vår tid. För det är egentligen den enda demokratiska arenan vi har kvar som träningsmiljö för att göra saker bättre. Eller så. Allting som, om vi vill att det någon gång ska bli liksom bättre än det vi är på väg in i nu, så måste mm. den vändningen komma från att skolan blir bättre på undervisning som demokrati så att vi får ut. Personer som är liksom Demokrater på ett bättre sätt Och medborgare på ett bättre sätt Än de som är det nu Eller så, Och det, det tror jag kommer liksom från att vi prioriterar Annat än att ha robotar Som ersätter lärare men, men det finns ändå något intressant I den tekniken som har gått och för på Och det var det roligt att se När man ser en sån humanoid robot framför sig Börjar ändå tänka sig spännande Vad är det liksom Vilja att lägga iväg det har man kunnat liksom, tänka sig Fanns som en möjlig liksom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 om det finns bra verktyg som man kunde hjälpa ändå Som, ja, liksom som är det... inte krävde Man hade svart bälte i promptet Som kunde bli bättre på att förstå lite grann Vad man vill ha som kunde med Så kunde serva en aktuell. aktuellt Jag tänker på att du om det här med liksom lärandet Och liksom vad det innebär och hur du utvecklar det, det för... mm. Jag läste i den här boken om utmärkta lärare Som du pratade om också Om, om liksom definitionen av, av mästerskap Och hur liksom, man kan se på det på olika sätt och en, en del sätt att förstå mästerskap Är förmågan att hela tiden vara liksom Självkritisk och att hela tiden vara öppen för att prova nya metoder Och att det kan vara ett mm. sätt att förstå liksom, skillnaden på På liksom Bra lärare och lärare som är standard i sin utveckling Om man tänker så eller att, att vi behöver ha en organisation där alla hela tiden är öppna för det Och att det är naturligtvis En mental grej som måste finnas hos lärare Och det kräver liksom bra förutsättningar Och bra ledarskap och bra villkor Och bra mental hälsa och allt vad det kan vara Men också mm. tänkte jag ha tänk dig, ja, en bara När du planerar som hela tiden liksom Matar dig med precis rätt frågor För att hålla ditt tillstånd i rätt såhär men har du den här grejen? var så bra? Eller har du tänkt på den här grejen? Vi vet om man göra så här och så här också. Att det kan vara ett sätt att liksom, peta på lärare för att bli mer öppna för att vara rätt sorts självkritiska. Eller vara rätt sorts liksom, öppna för, för nya idéer. Och göra folk bättre. Liksom. Så det är bara så. Hade det varit en, en grej. Eller hur? Och det är ju så jävla intressant. Det är så jävla intressant. <laughs> ja, och jag skulle så gärna vilja ha en sån som jobbar, men också som tänkte alltså som kommer ihåg att det var jag som ville tänka på det här sättet. Så här funkar min telefon. Ja, om, om vi kan tänka sig ett full Där du hela tiden hela den robot roboten som var med dig som du kunde skicka. Ja. Sätta och förklarar för den här eleven eller förbereda de här materialen, eller översätta det här det här, det gör sig och så. Men också liksom som gick med det, som när du kunde kopiera det, så följer med det och du Den är för religionen, och du tänker det här och där. Jag såg de här männen, vad tror du de om det det? <laughs> eller liksom. Vet du, om att den här diskussionen kommer nu nästa vecka som handlar om det här och det här? Vad tror man går och på det? Det är det väl så att man ja, hade det liksom samt... ett stöd med medeltiden och gjorde det bättre Ja, eller bara spotta ut sin grejer. Ja, jag vet inte. Bra. Ja, eller alltså, spotta så spotta ut sin så Putta den åt rätt håll lite. Analysera mm. lite. Men nödjningren som... tror jag är bra. Mm. Men samtidigt på ett sätt är det otäckt. Det är jätteotäckt, och det är svinkot, och, och jag vet inte som sagt vem som är läskigt om det är Melania, Trump eller den här roboten men, men det var för en rolig tanke som först fick mig att bli så här, det här är det sämsta jag någonsin sett Och också det var det som alla reagerade, men sen tänkte jag ändå ett, ett till Och insåg jag att det finns något spännande i den här tanken eh, utifrån att jag tycker det är en våldsat råd att fundera på Vad är nästa steg, vad är framtiden liksom för, för lärande och, och liksom överhuvudtaget eh, så. Mm. Och då tror jag att AI men även robotik I hela samhället kommer att vara två stora, stora faktorer Som påverkar Särskilt när de inte reagerar med varandra mm. Hopp, du Karin Kanske du också runda av Vad tror du om det Ja, jag ska, ja det tror jag blir bra Jag eh, ska <laughs> gå vidare i livet Och eh, försöka bli frisk Till på måndag När det börjar igen Och sen så är det snart eh, lov Lätt um, så, så in i liksom så nästa paus och sen yeah. så tar vi sista sträckan innan sommaren. Du läser igen. Ja eller hur? Men det tar vi i en annan pod. Puss och kram eller så. Har du det? Hej då.